Не викликав, поки не вилазив з конячих стіл, а став пашею, назвали його візиром, і вже все тут у столиці сколотилося. І поки він доскакав до свого діарб-бакира, вже йому не диван, а самі кім'їхи їх із підкопит коня султанової доньки. Від кого тут залежить твоя добра слава? Від людей, які самі нею ніколи не відзначалися? Пожежа. Про столицю казали, якби Стамбул не горів, усі пороги в ньому були б золоті. Або ще, в Стамбулі пожеж хоч відбавляй, а в Анатолії податків хоч відбавляй. Рустем Паша вранці був своєю сановною ученицею на Атмейдані. Міхрімах не схожа була на свою матір, та одразу збагнула науку молодого стайничого, а ця маніжилася і дурила голову новоспеченому візиру, так ніби заповзялася вивести його з терпцю. Марні сподівання. Рустем техцем спльовував жорству під ноги коневі, терпляче вихекував, тюпаючи поряд з занудливою вершницею, тепер уже твердо знаючи, що в диван він в'їде, коли й не на власному коневі, то слідом за конем, який везе на собі міхримах. Коли підсаджував на коня султанську доньку і відчував під твердою рукою своєю м'яку вельможну плоть, мовби аж здригалося щось у ньому. Дивувався і ненавидів себе. Помічати чиєсь тіло означало помічати і тіло власне. А він досі, здається, і не зауважував його, вигострюючи на бруску ненависті свій непокірний дух. Він сердито сплюнув від неприємного відкриття і зробив це так, одверто, щоб міхрімах помітила і стала виридувати ще дужче, ніж завжди. На щастя, Рустема порятувала того ранку пожежа. Загорілося далеко, аж по той бік Халіджі, на корабельних верф'ях, і єрейській дільниці Хаскої. де вогонь одразу перекинувся через затоку, а ще швидше полинув до Стамбулу розпачливий крик. «Пожежа! Пожежа!» І все живе бігло в той бік, де панувало полум'я. Іноді бігли з обов'язку, іноді з цікавісті, позлокішатися. Гасити пожежу мали право тільки яничари. Хоч коло кожного дому повинна стояти Велика діжка з водою І хазяїн зобов'язаний був Тримати драбину за вишки в свій дім Що згідно з приписами Не міг перевищувати двох поверхів Лити ту воду на вогонь Могли тільки яничари, що наглядали За міською дільницею Вони прискакували на пожежу перші Оточували палаючий будинок Відганяючи шаблями навіть господарів Коли бачили, що в домі є щось цінне й тягнули з вогню а так ж поки згорить, знаючи, що срібло і золото перетвориться на зливки, які легко знайти в попелі, а все інше – немало для них вартості. Щойно зачувши крики про пожежу, Рустем збагнув, що може відкараскатися від примхливої принцеси і сміливо притримав конями хрімах. «Ваша високість, що тобі? Дозвольте сьогодні припинити нашу науку». Міхрімах зиркнула на нього поверх яшмака своїми очиськами, в яких зібрано було все найлихіше і від султана, і від султанші. Врустема засмоктало під ложечкою від того погляду. На язикові йому так і крутилися слова тяжкі, як каміння, але загнав ті слова в такі глибини, звідки не могли видобутися. Намагаючись надати покірливості своєму грубому голосу, понуро розказав «пожежа». Гадав, що цим пояснив усе, але в була іншої думки. Пожеж? То що? Погорить і перестане. У себе в Діарбекірі я звик тут Стамбул, а в Стамбулі є Кадій, який за все відповідає. Рустем не стерпів. Ваша високість, ви не знаєте цього старого шуканця? Йому хай згорить хоч і весь Стамбул. Він дутиме в одну дудку. Нічого не бачив, нічого не знаю. Їй усе було байдуже. Як то сказано, і каші не хоче, і по воду не йде. Згорить-то й хай згорить, ваша високість. А хаси? А що це таке? Дільниці Стамбула, які належать султанові і султанській родині. Вона задумалася на короткий час. Належать? А що належить мені, ти можеш сказати? Ну гаразд, тобі так кортить на ту пожежу, я взяв би своїх людей, все ж я візир його величності. Там є ще кілька візирів. Та коли вже так хочеш, відпровадь мене до топкапи. Так Рустем здобув собі волю.